Не молоко, не картопля, а саме отою лад душі. Совісність кожного перед усіма. Розмірковуючи про все це, Василь Федорович весь час почував, що йому, мов би, муляє щось. Мов би, заважає думати про те конкретне, що бачив і що мав вирішувати в кожну наступну мить. Власне, він трохи обманював себе, бо добре знав, що йому заважало. Тільки вдавав, бо не зовсім точно пам'ятає. Заважала йому запланована на другу половину дня зустріч з агрономом Лідією Куценко, колишньою Лідочкою, як її мимоволі називала пам'ять. Стосунки ж поніж ними і далі складалися непросто. Насамперед його непокоїло, який з неї агроном. Чи не доведеться йому і тут йти супроти? Та мало того, в них зараз немає головного агронома, колишній головний агроном дружби. Пішов на пенсію і переїхав до дітей у Чернігів. Другий їде на навчання, ще два зовсім молоді. Куриленко радить затвердити головним ліду, але радить якось так, що його не можна зрозуміти. З якогось обов'язку, з якоїсь прихильності, чи з справжньої поваги до ліди, як до спеціаліста. Сьогодні має вирішити й це. А поміж тим вловлював у ліденій поведінці щось таке, що змушувало його триматися насторожено і водночас трохи хвилюватись. З лідою вони зустрілися аж надвечір. Сіли в агрономічному кабінеті, і він одразу ж попросив карти ґрунтів і посівів, Розклав на широкому столі біля вікна. Ліда сіла поруч. Була в червоній сукні. Червоний светр по-молодому облягав її тонкий стан. Від неї пахло тонкими духами. І це знову тривожило і дратувало Василя Федоровича. Чого вона приїхала сюди? Чого написала на нараді записку? Не міг утриматися від прямих запитань собі. Адже так не буває, щоб пам'ятала всі оці роки. Звичайно, вона приїхала на батьківщину. Куди їй ще їхати? Поклав собі триматися однієї колії. Ділової, суто офіційної. Хоч щось мимоволі вибивало його з неї. Насамперед, просте, наївне, малоймовірне. Невже це та сама лідочка, яка кидала колись у нього камінці? а тоді стрибнула з розчиненого вікна в його обійми. Ні, це зовсім інша людина, яка ніколи не мала нічого спільного з тією. Підсівати не будемо, казав він. Ми сьогодні ще раз подивилися з Куриленком. Жито ще набереться, накущиться, Під картоплю гною підвеземо з наших компостів. А то торфокришку кинули і все. І знову водив олівцем по карті. На цей рік залишимо старе планування посівів, в основному. А далі? Далі треба міняти, капітально. Непридатна для нас стара сівозмінна система. Вона от бідності, от недосконалості. Для нас поняття зябу в часі є, але в просторі немає. Кукурудзу по кукурудзі, картоплю по картоплі. Саме так. Під картоплю одні добрива. Під кукурудзу інші. Земля вже насичена ними. Треба тільки додавати компонентів, яких не вистачає. Ти я бачу, не згодна зі мною? Я нічого не кажу. Мовила вона і подивилася на нього сірими глибокими очима. Але ж є інструкції. Я тобі розказую свою інструкцію. А якщо не вродить? Засуха там чи щось? Виходить, якщо не вродить за інструкцією, тоді байдуже. А якщо поза нею? Саме так. Ти краще за мене знаєш. Минулого року була засуха. У всіх не вродило. А в нас ні вроку. Нам районована пшениця поліська 70, а я сію Охтирську 42. Бо та дає в нас по 30, а ця по 45. То чого я буду? Невже ти не розумієш, на яку ще неперевірену гойдалку стаєш? До речі, пам'ятаєш гойдалку у попових соснах? Хтось же мусить першим? Здається, я тоді спробував. А тепер у двох не та гойдалка. Є інша, вивірена. Це довга дискусія. Ми її вирішимо практично. Ти приїдь у Сулак. Сьогодні агрономі-голова це хлібороби а не виконавці інструкцій. Розумієш? Посилають у колгосп дівчаток після інституту. Сумлінних дівчаток. І вони одразу починають мені доводити, що в нас розходження з тим, що вони вчили. Тут практика, специфічні умови. А вони мені конспекти ціють під носа. Ти таких дівчаток спроваджуєш у перший же рік? Спроваджую. Не любиш, дівчаток? Не люблю байдужості і непричетності. Не люблю вченого неудства. Тих, хто хоче стати на цій землі твердо, я терплю і охоче навчаю того, що сам знаю, і вірю в цю систему. Вона вже скрізь, у багатьох областях і навіть країнах. Ось восени не побачиш. Це натяк? і в її очах майнули зелені відсвіти. Для чого так? Я хочу, щоб ти подивилася, познайомилася, зважила все, і таки прийняла твою систему? Нашу. Він говорив м'яко, тамуючи щось у самому собі, бо й далі не міг оцінити свого ставлення до ліди. Він боявся втвердитись у якійсь думці про неї, почував непевність, «І невизначеність!» Мимоволі хмарив важкі кущасті брови. «Що ж навчай?» «Я здібна учениця!» Він так і не зрозумів,